Os amoi Galegos no baixo Bueno, moi, bo, moi boas tardes, José Manuel Aquí, dende os, Mediterra os galegos do Mediterráneo Damos xa benvida Moitísimas grazas por a túa colaboración Que este ano eh, este, eh, este, Esta sección que le bastía adiante Titulada, quenche preguntou Ten novidades Benvido, moi boas tardes, José Manuel Ben recibido, como sempre Eh, nesta nova tempada de Galegos Novais, mm. eh, desculpando a vos e a audiencia a miña presencia en programas anteriores, mm. pois, en que sexa tarde, eh, nunca é tarde, xa dita é boa. É né? boa, non? claro que sí que é boa. Sí, sí, é, sí. boa creo que é boa, creo que é boa, porque o que a preguntou, esa sección que fago eu dende Monforte de Lemos, ou dende calquera localidade de Vila, Eh, na que me encontre neste caso en Quiroga mm. eh, pois ten novidades como ben dixete ti sí, o sí, que enxe sí. te preguntou eh, ten novidades teixo un pequeno lavado de cara eh, con alguna sorpresiña mm. con algún pequeno cambio mm. que espero que tanto a vos sí. como a nosa audiencia llevouste mm. vale entón o que enxe preguntou vai ter tres apartados un ovulebulo un mm no que haberá seis novas da actualidade galega Ajá. pero unha delas é falsa vale, por eso chamalle bule, bulo correcto, a segunda eh, parte ou subsección do que a preguntou mm. é o que pasa que pasa na Ribeira Sacra Eu un noticiario ou crónica mellor dito, ó, Localiza. rápida Localiza. rápida, moi rápida moi comprimida de cousas importantes ou relevantes que pasaron a Ribeira Sacra que no meu lugar na miña contorna onde me atopoe como correspondente que fago dela vale. cando me chamades. Perfecto. rematamos o quen te preguntou co clásico que non poderia nunca abdoar porque a mí me gusta e creo que a audiencia tamén. Si sí, si sí, sí. A sabiduría popular. Moi ben, moi ben. Dictos refráns, fraseoloxía, contos, etcétera. Perfecto. Por Porpois eh? Adiante, vamos Voy a decir ao noso técnico que poña un poquinho Un poquinho alta a música esa Que, que ti E vou seis noticias E o rematar, preguntarei vos cal creedes que é a falsa Cal é eh, o bulo das seis que dixen Vale, vale? Primero, atentos Primeiro subimos un poquinho a música que ten de fondo ao noso técnico, veño Correcto, 15 segundinho E a todos a vos E se Que deixaremos Non sei se coincidín, pero bueno non, é, non, esta, esta, esta pertenecería a, pertenecería, segunda, a segunda, verdad? Esta é a segunda, esta é a segunda bueno, bueno, pero A primeira coa que, coa que empezastes te, antes de falar eu te, Temos fallos, pero que recuperare Por eso, é a, prim, a primeira entrega do quen a gente preguntou Esta renovada cara, non? Muy ben, veña Xa, sub... O fulebulo Si, sí. comeza pois Pois pues, a ver, aí van as seis novas, de acordo? De acordo Pero quitade de, de fondo, por favor, eh, o tema ese, que é da segunda parte. Vale. Está quitado. Correcto? Sí, pero correcto. Vale, pois pues, vou coas novas, de acordo? Sí, sí. Vale. Eh, a crise continúa para alguns. Os fogares con dificultades medran por arriba do 50% en Galicia. O 17,7 das casas galegas non se permiten ningún extra como gastos en vacacións ou grandes compras. Son datos do e Instituto Gálego de Estadística, referentes ao segundo trimestre de 2024. Segunda nova, a mesa anima o foro económico que ten lugar na Atoxa estes días a corrigir o topónimo deturpado tamén no nome do evento. Un uh -huh. encontro empresarial, que coñecemos como foro la Atoxa, xa respeta ao topónimo da Atoxa, indicando na súa web que o evento é na Illa da Atoxa, uh -huh. pero non dá o paso ainda a puñelo tamén como procede no nome do evento, porque o evento sigue sendo Foro la toja Entón, a mesa vale. eh, agradece eh, e cree que o seu traballo está dando freitos porque xa se recoñece o topónimo como eh, Illa da Toxa indicando cal é o lugar onde se realiza, pero convida e anima aos organizadores a que tamén o evento algún día cambie, mude o nome e sexa Foro a vale. vale Terceira nova. Decenas de expertos reunironse na Estrada en nun encontro internacional sobre orreos. Sí, sobre orreos. Ande. Unhas 70 persoas, entre expertos, investigadores, representantes institucionais, participaron días atrás da Vila da Estrada no terceiro encontro internacional sobre celeiros elevados. ¿Sí? Ou seja, orreos, en orreos. galego, como cala. os conhecemos. Sí, sí, como Estas construccións están presentes en máis de 60 países. Daí hai importancia a relevancia que teñen e de que se cree este foro que, como vos digo, chegou a súa terceira edición eh, neste encontro internacional celebrado na Estrada. Uh -huh. Cuarta nota. Música galega para as atracións das feiras. O BNG presentaba unha iniciativa legislativa no Parlamento galego para regular a ambientación das atracións de festas e feiras. Ademais de contemplar nesa eh, futura regulación as horas de non ruído ni uh -huh. música alta para evitarlle malestar innecesario a nenos nenas con hipersensibilidad auditiva, a normativa irá máis alá. Obrigará tamén os eh, xerentes ás empresas que levan estas atraccións a que poñan música galega e en galego 100%. Que toda a música que son en as atraccións de feira, das festas, etc., etc. sexa mm -hmm. música galega e en galego. No Quinta nova, aumentan as empresas en Galiza. Oa nova, a creación de empresas aumentou un 8% en Galicia no mes de setembro. Foron 299 empresas as que eh, se crearon casi un 8% máis que no mesmo mes de 2023. Datos tamén do Instituto Galego de Estatística. A Coruña e a Pontevedra, as millores provincias, na creación de empresas, e o sector no que máis se medrou foi na creación de eh, sociedades. De uh -huh. Das, das mm, dos, 299 creadas, 290 foron SL e 9 OSAs e outras denominacións uh -huh. E remato, aí vai a sexta, comercializadora de luz galega Con descontos a veciños de parques eólicos ou zonas con eh, centrais hidroeléctricas Asociación uh -huh. mixta anunciada pola xunta fará descontos de até o 50% a vexinanza que viva na órbita de parques eólicos ou centrales hidroeléctricas eh, tamén ofertará enerxía particulares a particulares e sectores da economía galega. asociación mixta, recursos de Galicia, eh, ten un 30% de participación da xunta e un 70% de outras empresas como a Banca, Megasa, Fiença, Copasa e, outros, e outras máis. Prevése que no ano 2025 esta iniciativa da xunta de Galicia comece a andar Ya uh -huh. ata aquí as seis novas do Bulebulo Bulebulo bule bule onde está o Bulo? Ahí, cale ahí. noticia falsa a ver, que os nosos ointes sean capaces de comunicarse reveste, o deixam, deixamos de un tempo até o final deixamos de un tempo, non? temos vale. sí. que, que a segunda subsección sí. o segundo apartado de que a preguntou e ao remate preguntamos eh, a ver se alguén se animou xa a poñar algunhas redes sociais E se non te atreveste a, a decir ah, calche para o teu gulo, vale? Si, sí, si, sí, si sí, Vimos claro. con que pasa, pasa na Ribeira Sacra Con Bretema de Bayuca de Fondo Met, Bretema de Bayuca, non? Si sí. Esta, verdad? Non Espérate Espérate que, que a teño, non te preocupes Bretema de Bayuca de Fondo a, a tres Eh, a, eh, eh xa verás, bretema hai a tes moi ben si sí. bretema, moi ben pois pues deixa un pouquiño de fondo si, sí, si sí. aí vale, perfecto, pois pues aí veímos que a crónica é acelerada de que pasa que pasa na Ribeira Sacra eh... comarca de Lemos peche dunha panadería centenaria a panadería de Carude evento con gran trascendencia e popularidade Outro negocio de barrio que pecha Por falta de relevo en Nada máis e nada menos unha panadería Festa de celebración na que eh, O xerente eh, A empresa convidou a clientela A veciñanza o domingo pasado pesado A empanada, bica E viña as e con música pa amenizar. Vale. Quixos así despedir De toda a clientela a fidelidade Que lle tiveron e toda a veciñanza En geral, tras casi eh, 75 anos E eh, de trayectoria familiar nesa panadería mm. e para eh, festeixar a súa jubilación esa fidelidade a toda a clientela fixo esa festa un evento, como vos digo, con gran trascendencia e que nos fai reflexionar sobre outro negocio, outro oficio de toda a vida con pan da casa pan feito o xeito artesán que tamén pecha por falta de relevo xeracional claro, Imos claro. a comarca de Quiroga Anuncio de peche do diario de Quiroga, un digital que funcionaba dentro de 2018, e que comezou un rapaz con taso de 16 anos. O rapaz, xa xo realista titulado, deixou, según nos conta, por non poder atendelo como lle gustaría. Uh -huh. eh, Sem movernos da comarca de Quiroga, tamén eh, nos facemos eco da luz verde eh, de continuidade ao xo parque Montañas do Cobrel. O xeoparque Montañas do Cobrel recibiu o recoñecemento de xeoparque no 2019 por parte da UNESCO, mm. sendo o primeiro xeoparque de Galicia e un dos 210 do mundo. Carai. Tras a visita dos avaliadores da UNESCO no 2022 e o informe posterior destes últimos meses, chega agora a coñecida como Tarxeta Verde, que reconhece o funcionamento deste xeoparque e lle permite e, pois, estar 4 anos máis con este recoñecemento, con esta vitola que ajuda un pouco a promocionar o territorio e atraer turismo a él. Wow. E saltamos a comarca de Chantada, única comarca do sur de Lugo que reduce o paro no mes de setembro. Eh, es, en esta mesma comarca de Chantada saltamos a Taboada, porque o 26 de este mes serán os cantos de taberna. Dende as 18 horas eh, amenizarán diferentes grupos tradicionais con cantos de tabernas a localidades este evento chega a súa cuarta edición uh -huh. E rematamos esta crónica acelerada, rápida eh, de o que acontece, que pasa que pasa na Ribeira Sacra con eh, a información sobre o tono gastronómico de turismo rural Chega a súa décima oitava edición eh, estará en marcha, poderá se aproveitar ata o 15 de dezembro Esta iniciativa que promove a Xunta Eh, ofrece viaxes fora da tempada Alta combinando turismo rural Con gastronomía uh -huh. Na parte sur, aquí da Ribera Sacra No sur de Lugo Temos 10 casas de turismo rural que ofrecen Estas promocións eh, O Concello de Taboada, Olgoso, Chantada O Sabiñao, Pantón, Quiroga eso 10 casas destes de concellos eh, Están abertas a que calquera Poda pues eso, contratar E reservar Estas eh, escapadas do outono gastronómico de turismo rural, descontos, paquetes para familias con nenos, uh -huh. nenas, etcétera, etcétera. Unha boa ocasión, a boa disculpa para vir ás Ribeiras acá. E disfrutar da ¿no? de, de unha gastronomía excelente, claro que sí. Una... Correcto. Claro que sí. Bueno, eh esas noticias eh, fresquiñas, Eh, interesantísimas, seguro que poden disfrutarla, porque despois colgaremoslo tamén na, na nosa páxina e tamén no Facebook. A verdade é que, perfecto, un traballo extraordinario. E agora, vamos por... Aquel... A, a sabeduría popular, Eso, a terceira para... pata do banco. Para a terceira pata, non é? a terceira Correcto, como dicías ti en ocasións anteriores, en, en tempadas anteriores, as anotacións da libertía pequena, mm. pois pues, aquí temos... Eh, pingadelas de sabiduría popular en forma de, frase, de frases feitas, mm. de refrán, de ditos, de contos, de anécdotas incluso, eh, se me permitides que chegue mm. ás vosas casas a, a través do do ordeador ou dos móviles mm. ou, ou dos polcas, como mm. se chama ahora tamén, claro, claro, pues claro. teño unhas pingadelas para ofrecervos. Sí, sí, sí. Temos. Temos a Agora méteme o Deuxía con tan xogueiras, a fala. A fala, o Xía con tan xogueiras. A ver. A que puxecha antes na 2 era na 3. Vaya. Bueno, pois pues, eh, temos, temos, temos probleminhas ¿no? técnicos, non te preocupes que faremoslo en outro momento, non? A ver, intenta eu, int eu intentaba que puderemos... Eh, que que eh, tiña colocada o número 2 e resulta que non, non nos chega, non, non pode facelo o noso técnico. Non te preocupes. Bueno, pois pues, para pa o seguinte... Eh, ocasión Claro, claro. Xa, xa, xa vos digo en que, que fondo vai en cada sección, vale? O fondo é precisamente este que distía da fala de Uxía máis tan xugueras, máis... Uh, Correcto, sabeduría sí, popular sí, sí, sí. Eh, pois vai con o tema a fala Que ademais é un tema un temazo que, que todo o mundo... Temazo, dice, un temazo sí, sí. Pois pues bueno, se me permitides, digo logo catro pingadelas que trouxen para o día de hoxe Vale eh, Falamos de ditos Eh, traio dous eh, un penso que eu comentei o remate da temporada anterior e outro que me chegou non hai moito que eh, é equivalente ao primeiro pero eh, pois, un pouco máis directo máis directo, eh, diría incluso escatolóxico que me eh, propiciou co señor Pinto de Arbón. No hai ah. moito tiren un encontro con el e rouvelle eh ou a forma de un xeito de, de falar. Un xeito de falar exactamente, unha, Exactamente. Un, ese dito entón sérveme para eh, achegar o que xa coñecíamos e lle do que deramos conta en programas anteriores. Prefírome mm. a un dito que o que moito queres saber hai que dálle corna roer. E o señor Pinto de Herbón foi máis alá Eu dito que me achegou el O que lle recollín a el É o seguinte O que moito quer saber Hai que darlle o cualan ver <risa> Entón, dúas formas de decilo Unha máis suave sí. E outra máis escrúpulo eh, escrupulosa Escatolóxica, perdón sí, sí, sí, sí. Eh, Pero o sentido é o mesmo E sí, salto sí, sí, sí. eh, no. dos do ditos a fraseología Teño dúas frases eh, que serven para vestir ou para ilustrar a típica situación na que pedimos colaboración apoio ou a enxuda á persoa equivocada mm. E as frases serían as seguintes A vos santo te encomendas e a vos aporta vas petar <risas> Son frases, evidentemente que se empregan para indicar alguén que vai pedir ajuda a persoa menos sindicado. Si, sí, si, sí, si. Sí. Abósandote recomendo Menúdo Santo que é eh, eh, eh, abogado dos, dos cegos e eh, valle pedir eh, que que te cure unha perna. Esa frase tes má que pulir, así non non non que pulir. o San Antonio, que é abogado dos, dos, dos, dos animais vais a pedir que che cura unha, unha perna no, me, eh, eh, vai por o, <ríe> por o camiño que corresponde non vale, como sería logo, a ver, repite no. o San Antonio o, o San Antonio pide a abogacía pros, pros animais non para que pero che como curra... é a frase ah Non no, no, no, a teño, no teño ben, de, de, ben estrutura Vale, pois Aí eh, che vai traballo, traballo pa casa Busca pa frase Non o sí. sentido da frase, a frase Como é a frase? Si, si, si Vale, buscareina E pecho Sorpresa total Exclusiva mundial Pecho O, o apartado de sabedoria popular Cunha chega noso amigo Pepe Capelán uh -huh. E collino Eh, por banda e pedirlle un favor. Que vaines hacer, vaines facer para galegos lo vais e toda a súa eh, grandísima audiencia, vaines facer de prescriptor de sabiduría popular. E vaines dicir a súa frase feita favorita, cando a emprega e por qué a favorita. Sutei aí o Tem, temos o audio, audio, o audio que que, que, o noso, que temos o audio que o noso técnico vai a poñer agora agora. É un audio que nos titulamos Fin Chinto, que resulta que este sí que vai a ser interesante. Vas escoitalo, porque ainda tens un minutiños de, de, de espacio, non? O habitual da televisión de Galicia e da Radio Galega e quería contar vos cale o meu refrán ou a miña expresión popular preferida. E neste caso escollín unha frase feita que hoxe escoitaba a meu avó Para referirse a todas estas persoas As que parece que todo lhes cheira mal Sabedes, esta xente que sempre protesta por todo Esa xente que di Ai, iso non está ben Ai, iso non se fai así Os que coñecemos popularmente en galego como repunantes Verdade, que todos sabedes de quen estou falando Eses que lhes chamamos en castelán El perro del hortelano Que nin comen, nin deixan comer Ben, pois para referirse a este tipo de persoas Meu avó empregaba a seguinte frase Ao mal fodedor ata o pelo da cona e estorba Que sí, que xa sei que é un pouquiño forte Pero a verdade é que resume moi ben O que pensamos na nosa familia deste tipo de persoas Así que se si a frase Vosa cae ben, vos gustou e a quere desempregar É toda vosa, pero... Non esquezades mencionar a fonte Dicide sempre Como dicía Chinto o malfodedor fodedor A topelo da cona e estorba Este, este Chinto é especial eh? Pois pues, sí, sí Aí queda a chega de Pepe Capelán, amigo eh, Un galego bo e xeneroso eh, Como podes comprobar tamén Un galego que emprega A nosa fala, a súa sabedoria popular Sempre que pode E con moi bo fundamento Con moitísimo argumento, ademais Porque Ese que do Can do hortelán que non come nin deixa comer Pois está moi ben expresado con esa frase Do, do, do tío Chindo non? Exactamente Entón, aquí remata A sección de hoxe Muy O que se preguntou renovado, espero Perfect. que vos gostase moito estes pequenos cambios que introducí para esta tempada. Sí. E a intención é vernos sí. eh dúas veces ao mes, cada sí. 15 días. Muy eh, aquí estarei con vos desde a Ribeira Sacra, Terra de Lemos ou onde me cadre estar para facervos chegar a estes eh pues estas miñas eh en locuración de mias crónicas eh, estas miñas aportacións achegas de sabeduría popular aportacións importantísimas e interesantísimas que todos disfrutaremos con elas, de, de verdade que vai a ser un placer continuar tendote como colaborador e, e correspondente na Ribeira Sacra, que ademais non somente falas deses bule bulo, sino que ademais dásnos eh, es, eh, información específica dentro da Ribeira Sacra, de zonas específicas de... bueno, de de proximidade de, de, de, lóxicamente para non ser un prazer e unha honra, seguro que moitísimos dos escoitantes estarán encontrados e, e contentísimos sabes que remítese en Radio Roncudo, un Radio Fene mañán, estamos pendientes tamén Radio Monforte dice que vai a facer unha sección especial para nosotros, é dicir que, que estamos contentísimos da traballando radio. en rede, moi ben, ben. Pues... Atreve, atreveus alguén a, a topar o bulo Pa, pa, aquí hai algúns que eh, están falando Lucía Novas eh, gustoulle a comunicación a Lola Solana tamén pero ningún deles atreve a fazer un comentario moitísimas gracias por a vosa participación te atreveste, atreveste a... a decirnos que puido ser o bulo das seis noticias mm, tiña que volver a escoitala con moitísima un poquinho máis de paciencia Si te, sí. parece, si te parece, Fadeino a micropechado despois. Vale, pois pues aí o deixamos no aire. Mm. Eh, a veces si a xente se atreve a contestar por redes sociais, por correo electrónico, mm. eh, por, por os medios que tiñades aí a man para que xente participe. A ver se si a se atreve. E se non, eu mandarai un WhatsApp antes de que remate o programa para dicir xicalera e muy, desvelalo. Moi ben, moi ben. Agradezo xe moi... Ti... Benia, a vale. graciñas, este eh, semana unha oferta grande poderosa ah. dende a Ribeira Sacra. Unha oferta, unha oferta. La deusa